19. fejezet Vereség Tedor Rizzet óvatosan megkerülte a kis fensíkot. Nem akarta még felfedni magát, de nehéz volt rejtve maradni a csupa világon. Nagyobb biztonságban érezte magát a szétdobált kristályos kőtömbök között olykor megállt és megtörölt az arcát szivacsos kesztyűje puha hátával. Csalóka volt ez a száraz hidege. Már látta őket két, V-alakban összetalálkozó gránitoszlop mögül. Letámasztotta a fegyverét a villás ágazásba. Érezte a háta mögül sütő nap kellemes melegét, és elégedetten nyugtázta, ha még errefelé néznének is, a szemükbe sütő naptól őt nem látnák. A hangjukat tisztán hallotta. Elmosolyodott. A rádiós közvetítésben nincs hiba. Minden a terv szerint megy. Az ő jelenléte persze nem volt tervbe véve, de így még jobb is lesz. A tervben vakon meg lehetett bízni, és végtére is az áldozat nem bolond. Mind a mellett hozhatja úgy a szükség, hogy az ő fegyverének kell dűlőre vinni a dolgot. Várt. Mozdulatlanul figyelte, amint az ország felelős felemeli a fegyverét, Byron pedig rezzenetlenül áll előtte. Artemízia nem látta, hogy a fegyver felemelkedik. Nem látta a két alakot a sima szikla fensíkon. Öt perce vette észre Rizzettet, amint egy pillanatra kirajzolódik alakja az égbolton, és azóta szüntelen a nyomában volt. Ez az ember valahogy túl gyorsan ment. A lány szeme előtt a dolgok összemosódtak, és hullámot vetettek, és kétszer is arra eszmélt föl, hogy a földön fekszik. Nem is emlékezett rá, hogy mikor esett el. Amikor másodszorra is feltápászkodott, az egyik csuklójából, ahol felsértette valami éles tárgy, vérszivárgott. Rizzet azóta messze járt, és neki utól kellett érnie. Amikor a férfi eltűnt a csillogó kőerdőben, a lány kétségbe esetten felzokogott. A végsőkig kimerült állapotban egy sziklának dőlt. Észre sem vette, milyen gyönyörű rózsaszín, milyen üvegszerűen sima a felszíne, s hogy minden bizonnyal egy ősrégi vulkánikor emlékeként áll itt ez a sziklatömb. Teljesen lefoglalta a mind jobban elhatalmasodó fulladásos érzéssel való kínlódás. Aztán meglátta a férfit. Hátta lát neki a hatalmas, villa alakú képződmény mellett. A lány maga elé tartotta az idegkorbácsot, és neki-neki lódulva futni kezdett a kemény talajon. Fegyvere a célra állítva erősen összpontosított, s a célzással egy időben felkészült. Nem, nem lesz rá ideje. El kell vonnia a figyelmét. Ritzet! Ritzet, ne lőjön! Megint elbotlott. A nap kihunyt, de az öntudatból maradt még valamicske. Halványan pislákoló fényénél érezte, hogy a föld hatalmasat lök rajta. Még oda tudta szorítani az ujját a korbács elsütő gombjára, pedig tudta, hogy jócskán kívül van a lőtávolon, és már nem is tud pontosan célozni. Érezte, hogy karok emelik. Próbált látni, de nem nyílt ki a szemhéja. – Byron! – egymásba mosódó nyers szavakat hallott, ridzett hangján. Mondani akart még valamit, de már föl is adta. Kudarcot vallott. Minden elsötétült. Az országfelelős mozdulatlanul várt, akár tízig is el lehetett volna számolni lassan. Byron hasonlóképpen merev testtel nézett szembe a fegyver csövével, amely az imént célba vette őt, és amelyet elsütöttek. Míg nézte, a puska lassan megindult lefelé. Úgy látszik, nincs üzemképes állapotban, jegyezte meg a fiú. Vizsgálja meg! Az országfelelős vértelen arca hol Byron, hol meg a fegyver felé fordult. Az imént egy méter távolságból rálőtt. Vége kellene lennie az egésznek. A mindent lebénító dermedség hirtelen lehullott róla, és akkor egy gyors mozdulattal szétkapta a fegyvert. Nem volt benne energia kapszula. Ott, ahol lennie kellett volna, csak egy haszontalan üres mélyedés ásított. Az országfelelős vigyorgott dühében, és félrehajította az ócska fémdarabot. Az újra, meg újra megpördült a levegőbe, s végül halk csendüléssel a sziklafalnak vágódott. – Akkor legyen pár harc! kiáltotta Byron neki tüzesedő hangon. Az országfelelős némán hátralépett. Byron lassan előre lépett. – Sokféle módszerrel meg tudnám ölni, de egyik sem elégítenek. Itt. Ha lelőném, az életét a haláltól csak a másodperc egy töredéke választaná el. Jóformán észre sem venné, hogy meghalt. Rossz megoldás. Kielégítőbbnek érezném, ha az emberi izomerő valamivel lassúbb módszerét alkalmazom. Kemény izmai megfeszültek, de a támadásra már nem maradt idő. Egy halára rémült, vékony, magas hang megállította őket. Rizet! Rizet, ne lőjön! Byron még idejében pördült meg, hogy észlelje a mozgást a tőlük száz méterrel lévő sziklák mögött, s tekintetével elkapja a fémesen megcsillanó napfényt. Ekkor egy emberi test súlyát érezte a hátára zuhanni. Megroskadt, és térdre esett. Az országfelelős pontosan érkező térde keményen Byron derekába vágott, ökle lesújtott a tarkójára. A fiú lélegzete hörögve szakadt ki a torkából. Byron elhesegette a gyülekező sötétséget, és nagy nehezen sikerült oldalra fordulnia. Az országfelelős kiszabadította magát, és míg fölugorva megtámasztotta a lábát a földön, Byron elterült hanyatt. Épp csak annyi ideje maradt, hogy a lábát maga elé kapja, és a másik már újra rávetette magát. Aztán megint elugrott. Már talpon voltak mindketten, arcukra ráfagyott a jéggé vált lehelet. Lassan köröztek egymás körül. Byron félelökte a széndiokszidos hengert. Az országfelelős hasonlóképpen kicsatolta a Egy pillanatra megtartotta a fémszövési szíjon, majd hátralódította. Byron addigra már ismét talpon volt, és mielőtt még ellenfele visszanyerhette volna az egyensúlyát, rávetette magát. Hatalmas Marka rászorult az országfelelős csuklójára, másik kezével pedig belevágott az arcába. Míg az összerodott ő hátralépett. Álljon föl, szólt azután. Még sok hasonlót tartogatok magának? Nem sietős? Az országfelelős kesztyűs kezével megérintette az arcát, és undorral nézte a kesztyűn szétkenődött vért. Eltorzult arccal villámgyors mozdulattal nyúlt a félrelökött fémhemged után. Byron keményen rátaposott a kezére. Az országfelelős felüvöltött fájdalmába. Túl közel került a sziklapárkányhoz Jonti, figyelmeztette Byron. – Ne arra felé, álljon föl, most majd a másik irányba terelem. – Várjon! – harsant ekkor ridzett hangja. – Lője le azt az embert, ridzett! – rikoltotta az felelős. Lője le azonnal! Előbb lője le a karját, majd a lábát, és aztán itt hagyjuk! Ridzett lassan a vállához emelte a fegyverét. – Ki a felelős azért, hogy nem volt megtöltve a fegyvere Jonti? kérdezte Byron. – Mi van? – nézett rá értetlenül a másik. – Nem én piszkáltam a fegyveréhez, Jonti. – Hát akkor ki? Ki az, aki épp most fegyvert fog magára? Nem rám, Jonti, hanem magára. Az országfelelős Rizzet felé fordult és elordította magát. – Áruló! – Nem én, szír! – felelte halka a ridzet. Az az áruló, aki a halálba küldte a barátunkat, a Vájdemossi gazdát. Nem én tettem, tajtézott az ország felelős. Ha azt mondta, hogy én tettem, hazudott. Maga mondta el nekünk, azon kívül, hogy kiürítette a fegyverét, még a kommunikátora kapcsolóját is rövidre zártam. Így minden szavát, amit ma a száján, velem együtt a legénység minden tagja hallotta. Most mindnyájan megtudtuk, hogy kicsoda ön. Én vagyok az ország felelős? Egyszerűs, mint a mai élő árulók közül a legnagyobb. Az országfelelős némán, de annál dühösebben nézett egyikről a másikra, és ők szintén haragó tekintettel néztek vissza rá. Akkor Jonti egyetlen mozdulattal talpra szökkent, stépet önuralma maradékát puszta idegmunkájával sikerült megtartania. És mit számítana az, hogy mindez igaz volna is? kérdezte szinte hűvös nyugalommal. Nem tehetnek mást, tudomásul kell venniük a dolgot úgy, ahogy vannak. Már csak egy bolygón maradt a csillagköd belsejében, csak az lehet a lázadó világ, és rajtam kívül más nem ismeri a koordinátáit. Sikerült megőriznie a méltóságát. Egyik keze haszontalanul lógott törött csuklóján, felső ajka furán feldagadt, az arcán szétkenődött a vér, de sugárzott róla a kormányzásra született ember felsőbségi tudata. Majd elárulja nekünk, mondta Byron. Ne áltassa magát azzal, hogy bármilyen körülmények között is megteszem. Már mondtam magának, hogy csillagonként átlagosan hetven köbb fényévvel lehet számolni. Ha nélkülem vaktában indulnak el, az esélyük 250 kvadrillió az egyhez, hogy egy milliárd mérföldes körzeten belül elmennek bármelyik csillag mellett. Bármelyik csillag mellett. Valami bekattant Byron agyába. Vigye vissza a könyörtelenhez, mondta. Lady Artemisia, szólt halkaridzett. Szóval ő volt, vágott a szavába Byron. Hol van? Minden rendben, biztonságban van. Szén-dioxid henger nélkül jött ki, így azután a szén-dioxid kiürült a véréből, úgy lassult le a légzése. Futni próbált, és mivel nem érzékelte, hogy akarattal kell mélyeket lélegezni, elájult. Byron összehúzta a szemöldökét. Miért kellett neki egyáltalán beavatkoznia a maga dolgába? Meg akar győződni róla, hogy a barátját nem éri bántódás? Igen, ezt akarta, felelterizett. Csak éppen azt hitte, hogy én az országfelelős embere vagyok, és magát akarom lelőni. Most visszaviszem ezt a patkányt, és aztán... Byron... Igen? Amilyen gyorsan csak tud, jöjjön maga is. Az ország felelős továbbra is ő, és lehet, hogy beszélnie kell majd a legénységgel. Nehéz megszegni az engedelmességet, ha az egy életen át megszokta az ember. A lédi ott van a szikla mögött. Menjen oda hozzá, mielőtt halára fagy. Nem fog elmenni onnan. A lány arca szinte teljesen eltűnt a csukjában. Testét formátlanná tették az űrruha bélés vastag rétegei. A fiú léptei mégis felgyorsultak, ahogy közeledett hozzá. Hogy vagy? Köszönöm. Jobban. Bocsáss meg, ha bajt okoztam. Csak álltak és nézték egymást, és valahogy mindkettőjüknek elfogyott a szava. Aztán Byron szólalt meg. Tudom, hogy az időt nem fordíthatjuk vissza. Nem tehetünk megtörtént dolgokat, meg nem történti. mondott szavakat ki nem mondotta. De szeretném, ha legalább megértenéd. Miért hangsúlyozod ennyire a megértést? Már hetek óta más sem teszek, mint megértek. Megint az apámról akarsz nekem beszélni? Nem. Én tudtam, hogy az apád ártatlan. Szinte kezdettől fogva gyanakodtam az ország felelősre, de biztosat kellett tudnom. Csak úgy bizonyíthattam be, Árta, ha vallomásra kényszerítem. Úgy gondoltam, ennek érdekében be kell vinnem abba a csapdába, hogy megpróbáljon megölni engem, márpedig erre csak egy mód kínálkozott. Nyomorultul érezte magát, de folytatta. Hitvány dolog volt, majdnem olyan hitvány, mint amit ő tett az apámmal. Nem is remélem, hogy megbocsátasz nekem. Nem értelek. Tudtam, hogy kell lesz neki, Árta. Politikai szempontból szüksége volt rád. A híriad név jobban szolgálná a céljait, mint a Vájdemosz név. Ezért, ha egyszer téged meg tud szerezni, rám többé nem lesz szüksége. Szándékosan erőltettelek rá, Árta. Amit tettem, abban a reményben tettem, hogy hozzá fogsz fordulni segítségért. Amikor ez bekövetkezett, azt hitte, már meg is szabadulhat tőlem. Ekkor állítottuk fel a csapdát, ridzett meg én. – És te mindeközben szerettél engem? – Nem tudod elhinni, Árta. – De az apád emlékéért, meg a családod becsületéért természetesen hajlandó voltál feláldozni a szerelmedet. Hogy is szól az a régi mondás? Szerettél volna, csak fél annyira, és inkább jobban tiszteltél volna. – Kérlek, Árta! Nem büszkélkedem azzal, amit tettem, de képtelen voltam kigondolni mást. Elmondhattad volna, mit tervezel? Tettél volna inkább szövetségeseddé, mint eszközöddé? Ez nem a te harcod volt, így ha kudarcot vallok, ami még most is előfordulhat, te kimaradhattál belőle. Ha az országfelelős felelős akkor már nem állsz az én oldalamon, neked kevésbé fájt volna. Akár feleségül is mehettél volna hozzá, és boldog is lehettél volna. Mivel győztél, talán most az ő vesztesége fáj nekem. De nem fáj. Honnan tudod? Legalább próbáld megérteni az indítékaimat. Elismerem, hogy bolond voltam, védke bolond, de nem tudod megérteni? Nem próbálnád meg, hogy legalább ne gyűlölj? Megpróbáltam szeretni belőled, és ahogy látod nem sikerült. Ezek szerint megbocsájtasz? Miért? Mert megértem. Nem. Ha csak egyszerű megértésről volna szó, ha csak be kellene látnom az indítékaidat, akkor a világ minden kicsiért sem bocsátanék meg neked azért, amit tettél. Ha csak erről lenne szó, és nem többről. Hogyan kérhetnélek meg rá, hogy gyere vissza hozzám, ha nem bocsátok meg neked? De akkor már ott volt Byron karjába, s a hidegtől kihult ajka a fiú szájához közelített. Dupla réteg vastag ruha választotta előket, őket. A fiú kesztyűs keze nem érezte a testet, amelyet ölelt, de a szájával végig tudta simogatni a lány fehér sima arcát. Végül aggódó hangon megszólalt. Lassan lemegy a nap, hűvösödik. Érdekes, én meg mintha egyre melegebbet éreznék. Együtt mentek vissza a hajóhoz. Byron most olyan magától értetődő bizalommal nézett szembe velük, amilyet talán még soha nem is érzett. A Lingeni hajó nagy volt, legénysége ötven főből állt. Most mind ott ültek vele szemben. 50 arc, ötven Lingeni arca, akik születésüktől fogva az felelősnek való feltétlen engedelmességben nevelkedtek. Voltak, akiket Ritzet meggyőzött, Másokat az győzött meg, amit az országfelelős mondott aznap Byronnak, és amit ők is kihallgattak. De hányan voltak még a bizonytalanok, vagy akár kifejezetten ellenségesek? Byron szavai mindaddig nem sok eredményt hoztak. – És ti miért harcoltok emberek? – kérdezte hajolva valamivel bizalmasabb hangot megütve. – Miért kockáztatjátok az életeteket? – Szerintem egy szabad galaxisért. Egy olyan galaxisért, amelyben minden világ eldöntheti, mi a jobb neki, amelyben mindenki a maga javára gazdálkodhat, ahol senki-senkinek nem lesz arab szolgája, sem gazdája. Igazan van. Halk hallatszott, amely lehetett akár helyeslés is, de hiányzott belőle a lelkesedés. És miért harcol az ország felelős? folytatta Byron. Ő magáért. Ő a Lingen ország felelőse. Ha győz, a csillagköt királyságuk országfelelőse lesz. Nem kánotok lesz, hanem országfelelősötök. Mi haszna lesz ennek? Érdemes ezért meghalni? Közülünk való lesz, nem pedig mocskos tirán, kiáltotta be valaki a hallgatóságból. Az országfelelős a lázadó világot kereste, hogy felajánlja neki a szolgálatait, kiáltotta más valaki. Nagyra vágyás ez! Legyen az ember komolyabb dolgokban nagyra vágyó, ezt akarod mondani? Vágott vissza enyhe gunnyal Byron. De hiszen ő egy egész szervezettel a háta mögött érkezne meg a lázadó világra, föllajárhatná nekik az egész lingent, de még arra is számított, hogy föllajárja a hírriádokkal kötött szövetség presztisét. És a végén, ebbe már egész biztos volt, meg fogja kaparintani a lázadó világot, amelyel azután azt tesz, amit akar. Igen. Ez már az igazi nagyra vágyás. És amikor a mozgalom biztonsága összeütközött az ő személyes terveivel, vajon habozott-e, hogy a saját törekvései miatt a ti életeteket tegye kockára? Az apám veszélyt jelentett a számára. Az apám becsületes volt, barátja a szabadságnak. Csak hogy túl népszerű volt, ezért elárulták. Ezzel az árulással az ország felelős tehette volna az egész ügyet, s vele benneteket is. Melyik kötök érezheti magát biztonságban olyan ember vezetése alatt, aki bármikor meg fog egyezni a tirannokkal, ha az felel meg a céljainak? lehet a -e biztonságban az, aki egy gyáva árulót szolgál? Jobb, suttogta Rizzet. Ezt folytassa, adjon neki. Az országfelelős tudja, hogy hol van a lázadó világ, kiáltotta ugyanaz a hang a hátsó sorok valamelyikéből. Hát maga tudja-e? Erről majd később. Most inkább azon gondolkozzatok, hogy az országfelelős uralkodás alatt minnyáján a teljes romlás felé tartottunk, de van még idő, hogy megmentsük magunkat. Ha tőle megszabadulva jobb, tisztább útra térhetünk, hogy még most is kimenthetjük magunkat a vereség állapotából. Csak a vereség van, kedves fiatal barátom, szakította félbe egy halkhang. Byron rémülten fordult oda. Az ötven ember nagy hangzavar közepette felugrált, és egy pillanatig úgy látszott, mintha megindulnának előre, de fegyvertelenek voltak, erről Rizzet gondoskodott. És akkor testőrök nyomultak be minden ajtón, fegyvereiket készen létben tartva. És maga, Simok Aratap két kezében egy sugárpisztója megállt Byron és Rizzet mögött.